Det här är skolsverige Båden som handlar om svenska skolan Med Karin Berg och Jakob Mölstam mm. oh. yeah. Spelar du in nu? Ja Tack ordegud Ja Det tog lite tid I den tiden på det när man får påminna varandra inte tryck på rekord eh, eh, Ja Och där är vi nu Eh, kanske i ett avsnitt I eh, en poddlyssnare I ett par hörlurar hos en lärare Som väntar på att snart, snart, snart Få gå på sommarlov Eller hur, eller hur Snart få, eh, få, eh, få, få Få den här välbehövliga Vilan och jag tror faktiskt inte Att det varit mer välkommet Någonsin Tidigare än vad det är i år Det är fascinerande för det sa vi samma sak Förra året också Mm eller? Och oj vad det vi bedrog oss. Jag hade en eh, lärarstudent som gjorde sin sista dag hos oss i dag. Och det var fint, det var bra. gjort mm. ett superbra jobb och så. Och sen insåg jag liksom, eh, när vi sa hej då och vi ses så mm. framåt. så Att liksom den människan börjar sin sommarledighet nu. Mm. Det är det sista <laughs> som hände i den kursen. Och då kände jag... Mm -hmm. Men om jag gör så att jag sjukar eh, med mig på måndag så kan du vikarera för mig Och så är det jag som börjar i det nu Inte för att jag inte gillar mitt jobb men alltså uff. Jag är så redo för lite ledig nu Det är varmt, det är svettigt, det är juni det... Jag är ändå väldigt tacksam att jag har elever i år som inte riktigt fattar det Och som liksom inte riktigt vet såhär checkar ut typ Men det gör nästan att Jag tror att jag... det här är första gången i mitt lärarliv som jag kommer bli den som Checkar det ut först. <laughs> ja. alltså jag, jag, jag, jag ska säga som det är. Jag ska verkligen säga som det är. Att jag har ju, det, det har ju varit pandemi. Och det har varit distans. Och det har varit mycket det här senaste året. Och jag har ju haft en mentorsklass. Som skulle ta studenten i år. Och det har varit så otroligt mycket arbete. Med att få alla de här i mål. Utan att de ska liksom. Som drabbas av pandemin. Eh, och. När det var liksom klart. I tisdags. När jag cyklade från jobbet. Då kände jag. Då skulle jag skulle ta studenten på onsdag. Så kände jag. Jag tror inte jag orkar åka in imorgon. När det var så nära. Eh, jag tror att jag lägger mig och mm. sover istället. <laughs> För att det. Mm. Eh, nå någonstans. Det här att. Att. Att snubbla på mållinjen Man är trött just nu Och det här året har tagit ganska mycket På krafterna på ett sätt som jag tror Inte riktigt vi har omfamnat än Om jag ska vara ärlig Nej, nej Du kommer ta lite tidigare innan man riktigt vet och förstår hur det har varit Så det mm. Jag tänker att det är en mänsklig reaktion Det är en mm. Lärarmänsklig reaktion Och har mm. det så Jag mm. hade en dag här efter I jobbet en vecka, i veckan Jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Mm. jag kommer att säga nej men jag ska bara lägga mig lite på soffan och vakna vi halv åtta gick upp och lite gick runt med mm. typ det är liksom ganska vanligt så jag tänker att det, det får vara på det sättet liksom så. ja vi tar det så igenom den sista biten det kommer att bli bra du vi ska prata om en annan grej Ja. Förra avsnittet vi släppte för två veckor sedan skulle ha handlat om det här, men så blev det att vi började prata om helt random grejer och sådana människor är vi. <laughs> och nu är vi då tillbaka på spåret, så här är avsnittet som vi skulle ha sett. Ja, så är det. Som handlar lite om trygghet och studiero. Och då kommer man tänka, eh, Jakob och Karin, är det här verkligen rätt tid och plats att prata om det? Ja, det är det. Utifrån att det finns numera en, på remiss, en, nationell, en nationell plan för trygghet och studiero. Mm. Där man liksom känner sig, nu ska vi ta lite nationellt ansvar för det. Mm. Eh, utifrån att det har funnits liksom, i skolans systematiska kvalitetsarbete på alla nivåer i alla år. Mm. Och som har man känt att så här, nu vill liksom det statliga och det nationella ta lite ansvar för sin del av det. Som handlar om att lägga upp riktning och liksom skapa förutsättningar för. Men också så här, vad är det som egentligen förväntas då? Mm. I termer av trygghet och studier. Och man kan, det är något som kommer från utbildningsdepartementet. Mm. Så det är ju liksom regeringspartierna då Och så är mm. det Centerpartiet och Liberalerna tillsammans Så det är väl mm. den, här, heter den januariöverenskommelsen fortfarande Ja det tror jag Det tror jag Den är i alla fall liksom de som har skapat så här Makt att styra saker Du säger, det här var varför du pratar politik och jag så Det är de som har bestämt tillsammans, de gjorde lista inför den här mandatperioden För var det snart tre år sedan Fyra år sedan och sånt mm. Mm. De har bestämt att okej okay, men vi kommer överens på det här sättet Och då har man lite åsikter om skolan och också en konkret, liksom en konkretisering av de planerna är att man tillsatte en, en särskild utredare för att se vad kan vi göra då för trygghet och studiero mm. eh, på nationell nivå. Den tillsatte mm. man i februari 2020, mm. Mm. så det var liksom i randen av, på randen av pandemins utbrott i skolan, eller det var vi redan på gång, men liksom så. Eh, och då har den personen suttit hemma, jobbat på distans, och det ut lite bra förstår och del <laughs> utifrån vad som finns. Som man, jag gissar har samverkat politiskt inom mm. de här partierna då innan det har kommit ut. Så det är liksom en politisk produkt. Men som ändå passar in i skolans mm. liksom, befintliga uppdrag. Med, med, med trygghet och studier <clears throat> Och liksom det passar in i den mallen för, för hur vi utvecklar skolan. Eh, och anledningen till att man har den här rubriken tryck och studier det är för att liksom, man tänker att det är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska kunna fortsätta uppåt. Så. så är det ju därför vi fokuserar på det när vi mm. utvecklar skolan överhuvudtaget. Och liksom det är därför det är en del av det systematiska arbetet som följs upp och så. Och en del av den här planen blev viral. Men jag fick höra lite om det. Vad hörde du när du liksom hörde diskussionen i media eller på liksom sociala medier och så? Ja, det ända egentligen. Jag hörde ju att, att och det, det tycker jag nog i och för sig är lite hur den presenterades fel. För att det mm. var ju så här att nu ska vi komma med en nationell plan om trygghet och studiero, sades först. Mm. Och sen så andades man in och så drog man den stora grejen som man tänker att man ska vinna flest politiska poäng på, men som kommer också vara den mest meningslösa saken som står i, mm. i uh, den här planen. Nämligen detta om mobilförbud. Uh, alltså att mm. Nu så kan vi då förbjuda mobiler. Vilket kändes ju jättemeningslöst eftersom vi har väl liksom en, en regel kring mobiler och har haft jag vet inte hur många år. Jag gissar att ni har någon idé ja, precis. om hur ni... Alltså, det, det är väl liksom det. det är väl, nu kommer mobilförbudet. Det var det som var rubriken i media. Eller hur? Eh, mm. Precis som du beskriver. Mm. Mm. Eh, så. Och det är en mm. av kanske 20 olika punkter när man pratar. Eh, så. Och, och jag tänker att vi kan mm. kolla lite för att se vad finns det i förslaget. För, för det, jag förstår mm. att det blir väl polariserande. Och det som du säger, det blir fel. När man fokuserar på en lite mm. detaljsak. Bara för att det är det som man tror passar in i mediebilden av skolan liksom så. Och, om det är Och jag vill liksom bara säga det Om det är liksom fel eller så ja. Nej men precis, och, och vem det är, jag tror att det är en billig, det är en billig politisk åtgärd. För det är som du brukar säga, att när man säger att nu blir det mobilförbud, den kostar inte en spänn att införa den här mobilförbudet och eh, det låter bra. Det är klart att ungarna inte ska sitta med sina mobiler på lektionen, punkt, slut, och så är det bra. Problemet är ju att det här har ju redan funnits och det är ju någonstans att underskatta mig som alltså som auktoritet, det är väl klart att jag löser den grejen det finns väl hundra andra saker som man kan syssla på strategiskt på nationell nivå och då hoppas jag att de 19 andra förslagen är betydligt mer strategiska som eh, borde nationell nivå syssla med, Så jag är väldigt spänd på vad du ska läsa upp nu Jakob Mm Precis, och då har du sett att de indelade i tre delar. Dels handlar det om systematisk styrning, dels handlar det om förebyggande arbete, och dels handlar det om beredskap att agera i svåra situationer. Då. Så det är ändå lite olika former mm. av konkretisering, och det är det rimligt någonstans. Man kan inte bara jobba av abstraktioner heller. Liksom. Mm. Så, men om man pratar om, om styrning och så, så har man tagit fram fem olika förslag. Om mm. mm. man ska se att alla de skulle, om de gick igenom, börja gälla juli 2022. Så det är ett år ungefär. Som man tänker implementering och liksom förberedelser och så. Eh, inklusive mm. liksom att det ska röstas och behandlas eh, demokratiskt och parlamentariskt och så. Och det första är att man ska ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero. Och terminologin är runt det ska förtydligas. Nu undrar jag lite så här, vad är det för terminologi som är förvirrande runt trygghet och studiero? Alltså jag tycker det är ganska tydligt. Jag tror att vi som jobbar i skolan och som liksom inte bara sover när man ska jobba med de utvärderingarna så, ändå förstår vad man menar som är trygghet, vad man menar som det, det blir liksom min, min här är lite som eller min oro här att det finns en fara för att man försöker liksom popularisera professionella dokument. Lite grann som när man ska liksom mm. dumma ner kursplaner och så för att liksom allmänhet ska förstå det. Och det är så här, det är inte riktigt så det fungerar. Det krävs en, en, en yrkesperson för att förklara en hel del liksom, yrkespråk så. Och, och, mm, om, det, liksom, mm. om jag skulle sätta mig och läsa en akademisk text om medicin och så Så kan inte jag liksom, bota mig själv. För att jag behöver fortfarande en läkare som kan förklara och kontextualisera och så. Och, och så tror jag att man skulle kunna se på skola och lärande och så också att det är inte är säkert att liksom, de här dokumenten behöver vara eller borde vara skrivna så att vem som helst kan läsa och förstå. Det är inte nödvändigtvis det som är målet om priset för att, för att göra det tydligt blir att de blir urvattnade eller de blir liksom meningslösa. Sånt. För att det behöver nej, men, vara en kontextuell liksom, markering som är att det här är ett internt dokument för att yrkespersoner ska kunna liksom, förstå utvecklingsverksamhet. Det är det då. Jag... ja nej, men ja nej men jag håller verkligen med dig om det Jacob, och jag tycker att det är en eh, alltså det finns ju någon slags fördumning av vårt yrke som gärna blir när man ska komma in med sådana här planer, alla ska förstå studie, eh, styrdokumenten alla borde kunna eh, förklara styrdokumenten för eleverna eh, varför ska jag förklara styrdokumenten för eleverna jag ska ju förklara för dem vad som är en bra text för guds skull eh, det, det blir liksom att gå över, vattne, över ån efter vatten så ofta och det blir också en fördumning som jag tycker är av vårt yrke och av våran profession på ett sätt som är ganska respektlöst om jag ska vara ärlig mm. Som, eh, när man håller på med de här förenklingarna. Eh, så, som jag någonstans känner att ge mig lite cred för guds skull. Jag kan det här. Ja, och det öppnar upp för, för du, gränslösa föräldrarna som liksom inte ja. förstår att så här, nu, du får gärna komma med min men det här är liksom min domän. Mm. Det öppnar upp för fler missförstånd faktiskt i det. Mm. Och det skapar mm. mer arbete och problem och gör väldigt lite för att öka kvaliteten i skolan. Så det är mm. det första. Det andra men att man säger att regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet ska förtydligas. Mm. Jag tänker att den meningen kan förstås lite hur som helst. Beroende på vad man har för inställning till skolor och systematiska kvalitetsarbete. Alltså det, <laughs> det är ju någonting som av många människor är lite bespottat. Ja. Vilket är konstigt för det är så här vad är alternativet? Är det liksom osystematiskt kvalitetsarbete? Att man gräver lite hur som helst som man känner för? Det blir inte bra, men, men tydligen så är det en grej. Så, så är det vad man menar sig inte med det. Det kommer inte med någon vidare kontext eller någon vidare förklaring, men det är liksom vad det är. Mm. Det tredje är att man vill för att säkerställa en effektiv tillsyn ska ett föreläggande som man kan få. Alltså så här, mm. nu krävs det nu gör det här och det där. Mm. Alltid ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta. Och skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens beslut överklagas. Det känns som att det är en juridisk, väldigt konkret och specifik sak som låter vettig. För det säger, ja, det är omedelat tydligt att förelägganden ska vara tydliga. Och att liksom skolinspektionen som ändå någonstans ligger bakom här, när man får ett föreläggande också ska vara motpart. Vem skulle det annars vara? Alltså det är lite så här, okej. Okay. Det tror inte jag är så ja. kontroversiellt. Det, nej. Det, jag är så det är inte det som kommer att bli det stora frågan nästa år. Men, nej. Ja, vi... det, det kändes väl bara som om man behövde lösa en, en juridisk fråga, precis som du säger. Kände det så kan jag ju ja. undra lite det här över just tillsynen och, och skolinspektionen och det här vi håller på med. Det är ju också en konsekvens av. Den okontrollerade skolan som vi har. Någonstans så skulle man ju önska att inspektionen skedde innan det gick åt helvete. Alltså att man hade... Mm. Alltså att det finns liksom ingen förebyggande. Vi har ju en marknadsskola där alla får göra som de vill tills det går åt helvete. Eller tills det har gått åt helvete tillräckligt länge. Mm. Uh, och, och det är en styrningsmodell som verkligen är tveksam om man ska... Det där är en konsekvens av att man för lite mer än tio år sedan bestämde sig för att avveckla myndigheten för skolutveckling och ersätta mm. den med skolinspektionen. Mm. Det, det kan man ju bara höra namnen förstå, liksom både för kulturjournalen. Mm. Nästa punkt i två kvar på det med strategisk styrning och så är mm. att man ska göra fram ett tydligare ansvar för huvudman, huvudmän att hantera klagomålshantering tycker jag att det är super, super bra För att liksom, om vi nu ska ha en kommunal skola så är ju meningen att besluten ska fattas närmare där man är. Mm. Och då är det bra om de mest nära besluten också liksom går att överklaga och hantera på ett sätt som är tydligt och som är strategiskt i samma på alla 290 huvudmän, kommunala huvudmän, mm. på alla tusentals liksom fristående huvudmän. Att det inte är lite hejk utan att det är samma. Mm. Tror det tror jag är super, super, viktigt som ett ledat ändå så här Ge kommunala skolan en sista chans någonstans. Är det är den decentraliserade skolan en sista chans, skulle man säga. För det handlar lika mycket om frit skolan, naturligtvis. Ja, det är marknadsskolan, helt enkelt. Ja. Mm. Precis. Och sen nästa mm. del är... Eh, Skolverket ska ge sig uppdrag att ta fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med vårdnadshavare. Det är spännande, för jag har inte tänkt på det, men jag tror inte att jag någonsin har sett någon sorts eh, stöd i det, faktiskt. Och det är ju någonting som är extremt stort ja, men det, Jag tänker att så här, Om du skulle tänka på de senaste hundra liksom, Dilemmarna som man har haft Det mm. kan ju olika gymnasiet men, men du kan väl ändå få svara mm. Om du tänker på de senaste hundra så här, svåra situationerna Där man känner så här, det här var jobbigt, nu får jag tänka lite Hur många av dem handlar om Vårdnadshavare på något sätt, och kommunikation Och samarbete med dem Alltid Eller hur det är även en väldigt stor del. Men på ett eller annat sätt så är det ju en del av det. Ja, men, de som... 300, men, men i alla fall 75, 80 kanske. Ja men de som, som är kluriga de som, som, som är det svå... Alltså där det kräver att jag jobbar. Alltså där man, där man måste väga orden Ja, men det är, ja, det är ju också när du har de här individuella mötena med eleverna när man ska få dem att växa och, och den grejen, då behöver man ju tänka på men just när, sko, när man får in vårdnadshavare som inte är i verksamheten eh, och eller som ofta är upprörda, för det är oftast då man pratar med dem på gymnasiet då är de ju oftast inte nöjda, eh, om man inte mm. har utvecklingssamtal och så eh, och då, då är det ju, ja, det är då då, då, då hade du väl inte gjort något Om man fick något stöd kanske Jag vet inte om jag har ett behov av det Men mm. Ja nej, men jag tänker ändå att det är en bra grej att man liksom, och, och jag tänker så att man kan gå bortom för sig själv För jag tror att både du och jag har jobbat senare, I det yrket tillräckligt länge för att veta liksom Hur man hanterar de flesta situationerna Eller man, man har det liksom en navigering och så men Jag tänker mm. för många nya lärare och för många liksom Osäkra grupper av lärare som jobbar tillsammans Så är det ett stort dilemma Och jag tänker att det kommer inte att ha en tillräckligt bra verksamhet för den liksom, lägsta nivån är så hög. Att man kan säga att det här är bra. Liksom så. Men jag tror också att det, mm. att, att det borde faktiskt. alltså I de här eh, konkreta skrivningarna. Eller stödet. Alltså, jag har, alltså, min, min största styrka. Mm. När jag pratar med, med mina vårdnadshavare. Det är att jag vet att jag har en skola och kollegor i ryggen. Alltså, om jag skulle prata med en vånadshavare så har jag jag har kollegor som kommer backa mig i den här frågan. Och jag har en rektor som kommer att stå bakom mig i den här frågan. Eh, alltså i de beslut jag fattar. Mm. Och det här kommer inte att bli... Liksom att jag kastas till vargarna. Jag vet att det finns en hel del eh, rektorer som blir ängsliga när vårdnadshavare blir arga. Eh, och som då liksom istället ger sig på läraren. Jag vet att lärare, många lärare känner sig ensamma när vårdnadshavare kommer igång. Och jag skulle önska att de här skrivningarna i alla fall eh, någonstans gav ett stöd till... Eh, rektorer och eh, lärare att bli samspelta eh, och jobba åt samma håll. Förstår du hur jag menar? Att man blir ett stöd till det varandra? Det är superspännande. Jag hade exakt samma diskussion med en annan gymnasielärare i ett annat sammanhang som mm. sa precis samma sak. Mm. Och, och jag känner att så här, jag förstår vad du säger, mm. men jag tror inte att, jag, jag tror att det finns en kulturskillnad så. Mm. Där man kanske inte liksom ser föräldrar som motparter riktigt på det sättet. Det är klart att jag har haft situationer där jag behöver behövt liksom uppbacken av rektor. Det är klart att jag inte vill ha min rektor ska slänga mig framför bussen för att liksom bli, ha ryggen för dig själv. Men, men jag, jag upplever inte riktigt att det är så viktigt att, så här, att, vi, att man får stöd av ryggen, liksom av, ryggen av sin rektor. Att det är det som är själva grejen. Jag har haft flera situationer där jag har uppmanat föräldrar som är varit så här, om inte det blir bättre att gå till rektorn. Och så här, men superbra, vi kopplar in rektorn nu och så är den personen ändå införstådd i vad det som händer. Och så liksom, jag ser inte riktigt det som en eskalering. Mm. Eller jag ser inte riktigt det som ett hot. Jag tycker inte det är så bekymmersamt. Liksom. Vissa svåra situationer behöver man lösa tillsammans. Och det är inte konstigare än så. Och jag tänker att så här, min, min prö nummer ett är inte. Att liksom rektor ska backa lärarna mot liksom föräldrar eller mot elever. Jag tror inte det är som är plan. Utan planen är är här: Hur kan vi som skola gemensamt kommunicera? Och hur kan vi gemensamt nå fram till? Till alla föräldrar givet att föräldrar har samma stora sociala spridning och liksom erfarenhetsspridning av tidigare utbildning som våra elever har. Och det kräver liksom en stor fingerfärdighet att anpassa efter jag har den här behöver sig så och den här behöver sig så. Men att man ändå liksom har en gemensam plan så att det inte blir så här att jag gillar att göra så här och så här och du gillar så här och så här. Och de här är väldigt bra och de här är kassa på e-poster och de får man ha något svar av. Den variationen tänker jag är obefogad i ett system som det är idag. Ja, nej men jag, vad jag, jag håller med dig om det. Jag, det jag menar är snarare att du är samspelt i din organisation. Att du inte är eh, eh, själv bara. Jag tror inte att det mm. handlar om att någon... Eh, någon alltså det, det, det bästa är ju om du, du och vårdnadshavare kan samarbeta. Och att vi kan hamna på samma våglängd. Men just, eh, just det, vi har ju inte så ofta med vårdnadshavare att göra. Och ofta är det när det har gått väldigt dåligt för någons barn. Och då är mm. man ganska emotionellt laddad i det. Eh, och då vore det... det, det det blir bäst när vi är liksom lugna och trygga och fina i det. Men det är svårt när någon är väldigt arg. Och då är det skönt mm. om man är flera. Det är väl bara så mm. egentligen. Mm. Att det handlar ju... Om... Mm. om vi går vidare och pratar Va? om förebyggande återo då. Eller liksom när det förebyggande mm. arbetet det vill säga konkreta saker och så. Mm. Då hänger det väl ihop mm. lite som en del av det. Att lärare och ska få bättre tillgång till befintligt stödmaterial när det gäller trygghet och studiero. Alltså man ska visa till att det kanske Tillgängliggörs mer och paketeras mer och liksom, Jag tänker kommunikationskampanjer runt omkring läser jag in mellan raderna. Mm. Eh, nästa mm. punkt tycker jag är superintressant. Man säger att man ska tillhandahålla kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal. Jag tror vet egentligen aldrig att jag sett en nationell satsning på kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal förut. Och jag tror Nej. att det är väldigt, väldigt bra. För att i alla utvärderingar som jag har sett på... Liksom regional nivå, kommunal nivå, organisationsnivå, så, så är det alltid de kategorierna som är mest utsatta för hot och våld i arbetet. Så. Mm. Eh, för det är de som får hantera de svåraste fallen, vilket är en helt annan eh, nivå av oprofessionellt, men det kan vi liksom prata om. Inte att de är oprofessionella, <laughs> men att vi som yrkeskår har liksom delegerat de tuffa arbetsuppgifterna till resurspersonal och elevassistenter. Men, men, det är en situation med som ganska låg... ihop med att det är liksom ganska farligt. så Och då mm. blir det bra att man också får kompetensutveckling så man kan göra det uppdraget. Så. Ja. Eller hur? Och det är en väldigt märklig grej att man har delegerat det till just, alltså att det är en märklig idé att vi delegerar de svårare fallen till en ganska lågt utbildad grupp. Det borde ju vara tvärtom på något sätt, jag vet inte. Ja, man får inte göra så 19-åringar. Ja, <laughs> <Men du, laughs> nästa punkt, är lite sugen på din politiska analys kring hur kom den här in i det här missförslaget då? Är det med? Mm. Punkt 3. Okay. Förebyggande arbete, förslag för att förstärka det. Elevernas delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas och hur ordningsreglerna följs ska följas upp. Mm. Vem Oj, du, har jag... argumenterat För att den, de två skrivningarna som egentligen är samma mening Men som är två olika saker har, vem, vem har krigat för det tror du I den här i koalitionen Och hur har den diskussionen gått till bakom kriserna Det ena är eh, igen, eh, Eleverna ska eh, säkerställa att de får med delaktigt Ta fram dem Men det är också viktigt att vi systematiskt utvärderar Hur ordningsreglerna följs upp Ja <laughs> jag vet faktiskt egentligen inte för att På ett sätt så Det är ju jag, jag tycker ju om ordningsregler Som är demokratiskt framtagna Jag har ju väldigt svårt att se meningen Med regler som man inte Demokratiskt har satt För då, då blir mm. de ju helt meningslösa Alltså Det är mm. ju oerhört oerhört lätt Att komma överens om vilka regler Ska vi ha det är ju egentligen inget svårt. Men att man samverkar dem. Precis som att jag vill att min chef samverkar eh, arbetsplatsen. så vi, alltså, miljö Arbetsplatsmiljö och vad, vad, vad, vad gör vi på vårat jobb. Så ska man ju lära våra unga detta. Och det går att göra med... Eh, Inbilda mig sexåringar lika väl som det går att göra med 19-åringar. Eh, ja, man får börja men... liksom göra det i olika levnader. Nej, min känsla bara vara så att det känns som att det är någon flug miljöpartist som har varit ska få med att bestämma. och skulle någon säga det. kanske är en björk själv som har varit så här. Ja. <laughs> varit så här ja, men vi måste också jobba med att vi ska se till att de följs upp. På vilket ja. sätt ska man liksom ja, elevernas delaktighet i arbetet med hur ordningsreglerna ska säkerställas alltså och hur ordningsreglerna följs upp? Ska eleverna vara delaktiga i hur ordningsreglerna följs upp? Eller är det att man ska jobba systematiskt med Eller att man ska följa, typ gör analys? Det klass 5a följer reglerna, klass 5b gör det inte. Jag, jag, jag, Nej, jag, jag gente, vet är inte säker på gente, det jag inte men jag fattar inte riktigt. Nej, men vi frågade, jag tyckte det var roligt, vi hade en fråga eh, eh, i en liten rörig klass som jag eh, är i. Så ställde mm. vi på utvärderingen, en, vi hade en utvärdering, så ställde vi frågan, eh, är det studiero i mitt klassrum då? Och det tyckte mm. de ju inte att det var. Nej, eh, jag bidrar med studiero. Det tyckte de allihop att de gjorde själva. <laughs> Men välkommen till Mellansvärdet. Det, det där är konsekvent liksom du vet, barn som inte liksom förstår sin del i ett sammanhang. För det, det är det där är på riktigt utvecklingspsykologiskt liksom så. Att, att man kommer till en punkt när man säger att det ska vara så här. Och så förstår man att det är det påverkande själv. Det är, det är liksom, nu skulle du fråga mina elever, så här, mm. vad ska vi göra med dem som kommer sent till en lektion? De ska hängas. Mm. <går> liksom, med? Ja okej, okay, men, men du kommer ju <går> sen förut. Men, nej! <går> liksom, det, det, det hänger upp och, och det där kommer man väl kanske förbi. Men så finns det de som inte gör det. Tiden, så. Nä, nästa punkt vi bara se på. Eh, Vårdanslaverna ska få information ja. om skolans ordningsregler. Är det inte det då alltså? Jo, det är klart att det annars är man ju dum det skickas väl hem första skoldagen till och med på gymnasiet jag det är ganska uppenbart jag vill, ja? är det är för spännande att se hur många skolor är det inte som gör det liksom bara i analysen eller är det här en lösning på ett problem som inte fanns <här> Vi, det, nej, men vad är det för problem jag, jag är inte jätteimponerad av den här rapporten hittills faktiskt om jag ska välja vissa saker är ändå så här, men det är, inte så okon, det är inte så kontroversiellt det här är väl bara bra nej men det är ju liksom men, men, vet du, jag tror, det känns lite som när man typ ska ifrån de här digitaliseringsstrategierna för skolan att det kommer någon politiker som bara gör, så här, gör det här och sen någon på departementet som säger, så Ja, ah, men vi kan inte riktigt vara så detaljerade. Vi får liksom göra ett större arbete. Och så handlar det sig, särskilt redan också bakat in lite vettiga grejer Och så kommer det där mm. öar av politik. Och apropå det, så kommer nu de två sista förslagen för att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet håll i dig. Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning ska endast användas efter lärarens instruktion när undervisning pågår. Och möjligheten att omhänderta mobiltelefoner ska öka i de obligatoriska skolformerna. Och för till exempel ska rätten kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela skoldagen. Ja, ja, ja, men sen fattas bara oj, så det kommer du hjälpa oss inte alls! Jag tror att det där är eh, i, faktiskt bara en formulering som ger skydd för det som vi redan gör. Ja. Jag skulle säga att i 90 procent av alla skolor som finns i Sverige, om inte mer. 99. Inom de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet mm. så är det så att rektorerna har redan bestämt att mobiltelefoner ska användas tas en del av skoldagarna. De ska inte användas liksom så. Mm. Och det är redan så att mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, spännande, eh, får endast användas eh, efter lärarens instruktion när undervisning pågår. Det är också spännande för det är, så här, det är inte är mycket skärpning när undervisning pågår vilket innebär att man gör ingenting för att reglera vad som händer på rasterna. <nåldern> och det är ingenting Alltså det är så här Typ ta spontana samtal under lektioner Det är det som inte är tillåtet typ. Vilket är spännande Eller hur? Men det, det, det handlar ju om att liksom, saker som får ändet tas redan idag Rent juridiskt, det är saker som är störande Och då menar man såhär typ Om en elev plockar fram en kniv under lektioner Det är liksom störande Men en mobiltelefon är inte per definition När De man har testat det är liksom, juridiskt störande Bara som den är Men Det är när den ringer som den blir störande Och det är väl, det man vill komma åt. Men liksom, det är och sånt Om man tänker att här, i, i en miljö där det finns en fungerande kultur. Så förstår alla mm. inblandade att så här, det här är ett problem. Vi tar bort det. Eller liksom vi hanterar det på det sättet som vi behöver. Det är inte egentligen en ännu mer fungerande kultur. Men mm. i avsaknad av överenskommelse. Eller liksom ledare. Oavsett om det är lärare eller rektorer. Som liksom ser sitt ansvar att liksom etablera det samförståndet. Mm. Så finns det ändå fungerande miljöer som liksom bygger på att unga människor är såhär ah, Ja de här vuxna har sagt att jag inte får det och vi köper det Och då är mm. liksom, vi kommer man förbi det mm. Och så är det inte att man tränar på för att utveckla i sin förståelse för varför Utan bara okej okay, men det gäller om man är fortfarande i den åldern i livet att man liksom tänker att nu är jag på den här platsen och de idiot har bestämt Så då får jag göra det, typ. ja, men det blir... Man lever livet så och då funkar det, det funkar också så det är inte det man tar fram med så här Vi kan inte ha situationer där Där liksom folk bara randomly Tar fram sina telefoner under lektionstid Men det är liksom jag tänker alltså det... Att De miljöerna som har det så Där är det redan kulturproblem På ett sätt som gör att man behöver liksom göra insatser Oavsett om det är liksom sociala insatser Eller liksom gruppsäkande insatser På ett sätt som inte riktigt så här, Bara liksom en nationell plan Kommer liksom bara ah, Okej, okay, nu har de bestämt nu, måste vi nu kommer de att sluta med det nu kommer vi ta bort det, nu kommer vi inte hålla nej, på att men... slika på positionen för nu har utbildningsdepartementet och regeringens partierna bestämt att så ska det vara nej men det blir ju lite så här, det blir ju också som om de inte har läst sina punkter som de hade skrivit innan det stod ju nämligen att barnen skulle vara med om ordningsreglerna och sen, sen var alltså två, två steg längre ner, bara vänta lite det här får du inte bestämma om för det vill vi bestämma det här är ju så spännande, det är det, det är inte jag inte på det är fascinerande att man ser att elever ska liksom, eh, elevernas delaktighet i arbete med ordningsreglerna ska säkerställas. Mm. Och sen så har man ändå kommit in med jättekonkreta ordningsregler. Verkligen spännande. Ja, men du, jag du, är, jag, det är det jag verkligen tänkte på. Nej, ni det... får vara med och bestämma liksom vilken höjd i tavlan ska sättas. Men det är det enda som ni ska få vara med på. Men det är ju att det, det är, för det första är det att exkluder, alltså in, sätta inkompetens på varenda lärare och rektor som finns i hela Sverige, nummer ett. Och nummer två är ju att inte fatta att alla, om du frågar elever, vad gör vi med mobiltelefonen under lektionen? är den störande? Ja, ska vi ta att vi inte använder dem på lektionerna då? Ja, kommer de att säga. Och så kommer vi att ha den regeln. Det är ungefär så enkelt, är det? Det är inte svårare än så. Så att låter man barnen få vara med och bestämma så kommer de att besluta det. Jag håller nog inte enkelt. riktigt med om det. Jag tror att det kan finnas en, en olika nivåer av medvetenhet i olika åldrar. Beroende på liksom, jo, jo. Eh, hur pass vana användare man är. Eh, så. Men, men jag, mm. jag tänker ändå att så här, för att komma till en gymnasieelevs förståelse av liksom, vad är störande och inte och så. Så behöver man inte bara mm. tänka att de växer upp och kommer, kommer, kommer till gymnasiet för det senare. Man kan också tänka att det går att träna upp. så. Och, och om man mm. tänker en person som är typ 16 och börjar på gymnasiet. Och som har haft en mobiltelefon i sex års tid. Och som kanske har fått ha den i närheten av en utbildningsinstitution i fyra års tid. Kanske så. Tre, fyra säger vi. Och kommer fram till att det här är det som behövs och så. Jag, jag kan mycket väl tänka mig att här, man behöver ha. Jag förstår ju att man behöver ha regler som en del av av ett lärande och så, men hur man testar sig fram mm. till det och hur man förstår att det är liksom ett evigt blivande där man hela tiden omformar och omskapar och omtestar och liksom omförhandlar, okej okay, men vad behöver vi just nu? Och att det är i mm. de dialogerna som det lärandet sker och så det kräver lite mm. mer komplicerade liksom formuleringar än läran bestämmer punkt för att det är så här. det finns inget lärande som kan ske som gör att elever utvecklas från att Vilja hela, hela, hela tiden. För att den här nya grejen jag har fått i svinkor, och nu känner jag mig som en vuxen till ja, men den här grejen är lite störande. Vi har diskuterat det, så nu lägger jag undan den för att jag är en professionell. Elev. Den resan fram. kräver ju lärande. Och vet du vad som är så fint? Det finns hundratusentals lärare som kan ge läraren om det. Om vi mm. bara liksom ger dem ett sammanhang och döper som är så. Problemet med sådana här regler. Men det är det väl lite det jag menar. Och, jag är så jag vet inte. Jag vill inte liksom polarisera på det sättet. Men, men vad som händer där, man skapar. Eh, svårigheter för lärare att förstå att här är en del av mitt uppdrag. Så för Man tänker bara att, men bra, då kan jag ta bort det. Mm. Nu ska inte det här vara ett problem. Man, tror att man, man kan bara liksom ignorera det och städa bort det och så kan jag fokusera på mina verb eller mina liksom, algoritmer eller mina liksom, vad mm. det nu är. Mina arter mm. eller vad man undervisar. Så. Istället för att förstå att liksom, det kommer aldrig vara så igen som det var att undervisa innan det fanns mobiltelefoner. Vi kommer aldrig kunna skapa en, en, en en värld fri från dem. Och, och det enklaste Nej, det är kan säga inte för det är att även om den ligger i fickan, eller om den ligger i väskan, eller om den ligger i skåpet, eller om den ligger i den här gemensamma fyra miniräknare-lådan, eller vad det är, så är det fortfarande någonting man sitter och tänker på. Och, och det måste mm. man hantera också. Det är en del av förutsättningen för läraren, och inte det är en del av trygghet och studier och så. Vilka meddelanden skickar mm. de till mig nu? Vad är det som händer runt omkring? Liksom är du med? Ja, men eller hur? Och det är någonting du måste medvetande göra Och det är en sån här skrivning, det är väl lite det jag egentligen menar. Att, att det är en sån här skrivning. Eh, sabbar ju det arbetet när det inte blir en demokratisk diskussion och öppnar upp till att vi måste, det hade varit så bra om de hade stannat där vid den första skrivningen måste jag säga eh, och struntat i mobiltelefonerna men det ville man inte för att jäklar var många eh, som kommer att rösta för mobilförbud, oftast de föräldrarna alltså, det är, som är verkligen din... det som jag tror är. och, och det, det är så ja. spännande för det är ju ändå liksom olika parter som går fram med olika alternativ och så men alla de kan säga så här vi har lagt fram förslag för att det liksom ja. så och en del av det också är den tredje delen av det här dokumentet som är förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer. Och då dubriken i sig låter ju supervettigt, för det är klart att du behöver bättre beredskap för att agera i svåra situationer. Vem skulle någonsin argumentera för att vi behöver färre, eh, oh, mindre ja. beredskap för det? Alltså det, det är det som säger sig själv. <laughs> Men då finns det en, två, tre, fyra, fem, sex olika punkter som... Jag tänker jag läser igenom allihop och pratar om något som krump, för jag tänker att det lite hänger ihop. De här är mer kontextuella än de andra, mm. liksom så. Med varandra, det handlar om att all, eh, skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero. Det är ordagrant formuleringen, allmänna befogenheter, vilket är svårt att förstå. Eh, man ska ta fram stöd för skolans personal, att agera i svåra situationer, någon sorts liksom, riktlinje. Så. Man ska möjliggöra tillfälliga placeringar av elever, eh, att det ska vara enklare. Eh, att man inte ska behöva gå igenom 14 olika liksom, steg innan man kommer fram till det. Eller att rektor, om vi ska vara heta, är bra på liksom, att hitta kryphål. Eh, beslut om mm. avstängningar av elever ska underlättas och förutsättningarna ska förtydligas så det ska vara lättare att stänga av elever. Det ska vara tydligt att en elev mm. kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra elever och skolpersonalen bedöms hotad. Idag finns det liksom du måste visa att du har gjort det här och det här och det här och det här innan man kan det, innan man får det. Utan mm. att man sätter sin juridisk svår situation där liksom huvudmän kan få ett ansvar efteråt. Så. Och det ska bli enklare beslut om avstängningar av en elev i upp till två veckor i de frivilliga skolformerna typ gymnasiet. Då. Eh och det är liksom ett gäng eh, så här hårdare tag liksom ja. grejer tänker jag som hänger ihop. Det är egentligen det är det är mm. det ska ha hårdare tag så. Det är den andra delen av det mm. som man vill få fram politiskt tror jag. Dels är det ser mobiltelefoner och är det ser hårdare tag för att man tänker att det handlar om de här skurkarna som är någon annans ungar <laughs> liksom så. Och som står i vägen för dina ungar blir liksom framtiden alltså... i den fria skolvalet så. Eller hur? Men jag tänker så här, den här... De här jättestora problemen som finns på vissa skolor... Som är så lik, eh, olikvärdigt stivmoderligt behandlade... De här skolorna som har, fått, liksom, som, som har det jävligt körigt... Med mycket elever som behöver väldigt mycket extra. Eh, mm. Kommer det att liksom, hjälpa det då... Om jag får ta tag i en elev och lyfta ut den. Är det det som kommer att stötta mig som, som lärare? Eller är det helt andra saker som måste till? Eh, det kanske är så att vi faktiskt behöver vara fler människor. Det kostar pengar, det kommer aldrig att komma. Vi kanske måste vara så att vi kanske inte kan ha de här skolorna att se ut så här. Där det, där det får vara så här att 30% klarar eh, alla betyg när de... Går ur nian. För har man dem så de tycker inte om sin skola. De kommer att ha sönder sin skola. De, för att det, det, det säger samhället har svikit mig då sviker jag samhället. Det är ju liksom den äldsta. Det vet vi ju. Och någonstans så känns det som att ja ta tag i eleverna och vet hur. Det, det låter ju som något bra med mitt i tanken alltså. Alltså jag är kliven. För att mm. det, jag håller med dig i det mesta av det här så jag, jag är inte mm. säker på att skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studierod. Jag tycker det låter som en svensk Nej. formulering till vad man i Texas har sagt här. alla lärare ska bära pistoler. Det, det är så här, <laughs> exakt vad är meningen på liksom, här? Och, så. och, och mm. på riktigt så är det så att liksom, det institutionaliserade våldet mot liksom, barn och unga ökar. Så. Det är liksom oftare, oftare och mm. oftare som, som domstolar dömer att lärare fick jag slå i liksom, självförsvar och så på ett sätt som som inte alltid är liksom, särskilt professionellt eller särskilt självklart även om det finns jättekomplicerade kontexter och situationer där, där det också är så att lärare liksom, hålls ansvariga för saker som inte var deras fel och så men liksom är du med? Mm. Det, det, det finns liksom konkreta fall där där liksom juridiskt sanktionerat våld mot barn och unga börjar komma tillbaka i samhället och det är inte riktigt en grej vi ska hålla på med fem år efter att vi förbjörde. Eh, när det kommer fram att man ska ta någon stöd och så är det jättebra att man liksom hittar organisatoriska orsaker för det finns inte jättemycket av det egentligen i det här dokumentet på det sättet när det kommer till liksom varför bara det ur vilka är liksom de organisatoriska liksom faktorerna bakom men att man har fattat fram stöd för skolans personal, det är väl någonting även om det blir en extremt så men med det sagt ehm, det är förslaget om att liksom omedelbart kunna stänga av elever när säkerheten för andra elever och skolpersonal bedöms som hotad det tycker mm. jag är relevant det tycker jag är viktigt att man ändå liksom funderar på för mm. i det där idealet av att liksom vi ska se till att alla elever lyckas så vi kan inte ha liksom folk som, som bara stängs av och slängs ut för de måste någonstans och de, liksom alla barn har rätt till en skolgång och så och särskilt mm. om man går liksom i de obligatoriska skolformerna så är du liksom juridiskt tvungen att vara där så ja. vi kan liksom inte bara slänga ut folk hur som helst Nej. I det så finns det ändå folk som i misslyckade skolsystem kommer att agera ut på ett sånt sätt som är direkt hotfullt gentemot andra individer. Mm. Och då kan vi inte ha situationer där det liksom finns massa regler som förbjuder att man skiljer dem åt exempelvis. Nej. Nej. Att liksom om, om, om du blir misshandlad av en person mm. för att ni går i samma klass och den personen accepterar inte din religion eller din liksom etnicitet eller din liksom eh, sexuella läggning eller eller jag din på person. Ja, men så är det person på det sättet så mm. då kan det inte vara så att den personen bara nej men den ska dyka upp i mån för är en massa regler som säger att den personen ska gå i skolan eller i lag och så det är viktigt att det finns tydliga sätt att hantera det som ja. är så smärtfria som möjligt för den personen som är utsatt för det och som mm. är så tydliga som möjligt för personer runt omkring att det finns absolut noll sätt att missförstå mm. vad som händer om man backar fel person i den situationen, förstår du? Mm, mm, alltså, det, det, det tror jag vi behöver förtydliga. Och det är svårt att säga för att det låter som att man liksom backar alla de här andra förslagen och det, nej, det är jag långt ifrån. Nej. Men, men, men jag tror vi behöver liksom förhålla oss till att det finns olika sidor sidorna samtidigt. Och det är extremt komplicerat att diskutera i ett politiskt sammanhang mm. för det är inte en politisk fråga. Det måste vara liksom en organisatorisk fråga. Det måste hanteras professionellt eller det måste hanteras Utifrån liksom personer som förstår verksamheten. Och, så. och någonstans... inte liksom på nationella breda penslar. så här, Vi ska ha det så här och så här. Flytta alla mobbare. Det kommer ju vara liksom en, en affisch. <laughs> men någonstans, Jakob, så tror jag, jag tror att du har rätt. Men jag tror också att det finns liksom en, att, att man har en förberedelse också. För att varje skola ska ha en plan för att när det här händer... När vi får mm. den här eleven, för det, det kommer vi ju, alltså alla skolor tänker att det där händer inte hos oss. Och sen när det väl händer så vet de inte det. Det borde ju vara en, det borde ha stått i den där planen att alla ska ha en plan för vad som, var den här eleven som blir avstängd, vad mm. gör vi med den? Vart skickas den personen? Är du med? Eh, och eh, Så att det mm. finns en tydlig liksom, plan för att det här kan hända och då händer det här. Då, då är det, det här då är det på den skolan man flyttas eller då är det så här det går till eh, Så vidare och så vidare eh, Så att det finns ja, en, precis, en, den en beredskap och, så. Mm. och det måste finnas i alla organisationer Och det måste mm. att det gått från en av Sveriges minsta i grundskolan med till en av Sveriges största Mm. var en ögonöppnare för mig när det kom till det för ja. att det, vis, det är som tydligt exempel det är så här, storlek betyder något det är såhär, det går att lösa mm. men det det är viktigt att det funkar i alla 290 kommuner mm. och på alla andra något slutet av den här listan. det känns som att det är en jäkla spridning av förslag jag är inte jätteimponerad är... Det är jag är, nej jag är inte jätteimponerad heller Absolut. Det, det är ändå en person som har suttit hemma Och inte blivit störd av kollegor Som pratar om kaffekassor Och liksom veckor <laughs> och så Och ändå inte producerar bättre än så här Jag hade liksom, Jag hoppas att den personen har efter ett annat jobb samtidigt För annars undrar jag lite Vad det är vi har betalat pengar för Ja. Men det men skulle också det så att den personen fick ringa många samtal, vet, till Centerpartiet och till Liberalerna och där det är ingen som svarar för de är inte så många och så ringer man till något annat parti, Och så får de tillbaka <laughs> och så hit och dit. Och så. Kanske det är mycket så här. Ja, men kan ni gå med på det här och det här, det är kanske är sån grej. Men, men det känns som att liksom. Det finns en del pärlor ändå i den här lite märkliga liksom kompotten som är så här. Det ja. som man kan jobba mer med och som man skulle vilja se mer med, men det är inte de som kommer diskuteras i några partiledda debatter eller i några politiska diskussioner om skolan, utan det är så här: mobiltelefoner, hårdare tag och sen också kanske det här med pisafusk som inte ens är ett fusk. Eh, det anar jag när jag tänker på skoldebatt framåt med eh, det här i bakgrunden. Då. Ja, det enda jag skulle vilja att partierna faktiskt eh, debatterar mm. i framtiden det är marknadsskolan. För att det är också den enda politiska frågan som de faktiskt har alla fingrar i syltburken i. Samtliga partier och som de behöver diskutera. Eh, men och som den... fascinerande nog skulle kunna bli en valvinnare. mycket ja. Mycket mer än någon av de här förslagen som... Men ändå har tagit fram det. Mm. För det är inte de partierna som vill göra någonting åt marknadsskolan. Utan det är de som vill fokusera på andra saker. Om Eller hur? Men, men det skulle behöva. Alltså den, om, om marknadsskolan faktiskt blev den valfrågan som den borde bli. Då skulle mm. vi ha en helt annan diskussion. Pandemin har visat hur värdelöst det blir när skolan är, inte styrs av någon. Eh, och det är ju så. Jag, försöker, jag, jag, jag, jag är så fascinerad över att folk inte fattar det. Men det är ju ingen som styr svensk skola mer Vet än du marknader. du varför folk inte fattade det? För Nej. att vi har inte skickat ut ordningsreglerna till vårdnadshavarna. Nej, just det. Jag glömde det. Men jag, jag tänker att jag skickar ett <laughs> litet informationsbrev om det när jag skickar ut ordningsreglerna till vårdnadshavarna. Nästa gång. Ja, ja. bra, Karin. Vi tar med ja. dig. Fint, fint. Ja, det är fint. Det gör vi. Hej, hej. Vi här i